Докато отзвучава Мис Джеймс на Илко Биров, нека да ви кажа, че това е музикалното ни въведение, нещо като реконструкция на микрофестивала, който изненада Габрово в събота с един мащабен трансформационен Подлезен проект в района на Подлеза до автогара Габрово. Аз видях удивителни снимки в социалните мрежи от този преобразен Подлез и точно за това много настоявах да проведем този разговор с а, инициатора на тази трансформация и на този микрофест, а именно платформата Олавяне на креативността, която прави Русина Пенчева. Добър ден на Русина в студиото на Хоризонт. Добър ден. Дома. Много благодарим за поканата. Ами айде да започнем от там, защото този микрофестивал носи удивително име Infundibulum и да припомним, да разкажем какво е това, какво се крие за тимето. Аз бих разказвала какво означава микрофест, защото е второ издание, а какво означава заглавията му. Ще оставя на авторката на арт-инсталацията Невена, която ще чуе. Която е на телефон и нека да проверим имаме ли връзка с нея. Невена, здравейте! Чуваме ли се? Да, аз ви чувам. Серфектно. А, добре, добре. Ами, а как, как да направим? А, микрофестивала от Русина и след това вие да кажете за заглавието. Русина, okay. давайте. А, това е второто издание на неповторимия единствен по рода си микрофестивал, а, който а, правим в Габрово. Аз живея в София, но корените ми са там, както и а, много голяма среда, имам там и подкрепа, а възникна наистина много спонтанно. Такъв беше приоритета на програма Култура в Община Габро. Творческо преживяване и социализация на про пространствата. Миналата година беше първо, първо Издание, и аз бях много провокирана от това и стартирах за първи път събитие, в което ам, представяме альтернативна култура на необичайни места необичайни за култура и изкуство. Като този въпросен подлез, който, вероятно, като всички подлези в много градове на България, не изглежда особено уютно и не изглежда особено социализирано. Точно така. Това е проблем на повечето подлези в България, бих казала и по света. И, но в същото време е характерно да има, муз... да има изкуство в подлезите. Знаем, че много често музиканти свирят на шапка там. Освен... Така, не особено популярни музиканти, улични, понякога свирят и много известни личности, правят изненади, но също така друг тип underground или подземна култура а, са, например, графитите. Много често са отраскани такива подлези с къде добри, къде не много добри графити. А, характерно е за подлезите изкуството. А, този подлез конкретно той е до родната ми къща в Габрово, така че е много близо до мен. Невена също живее там и тя пък минава всеки ден през него. Ремонтиране от няколко години, преди това имаше магазинчета вътре, беше така социално място. Но след ремонта бизнесите, или може би и по-рано, се оттеглиха от там. Не знам по каква причина. Допреди да започнем инициативата с изкуството беше празен, без магазини и без графити, между другото. Просто празен мраморен подлез и прилича на галерия, която. Освен това, има едни ниши по стената, по три ниши на всяка стена, които са бладисани в бяло и на тях преди години лепяха афиши. Но сега стоят просто бладисани в бели и наистина прилича на празна галерия, която си което чака изкуството. Чака, чака изкуството. И, и изкуството дойде. И сега е момента наистина а, Невена Екимова да ни каже какво представлява, представлява тази идея и това заглавие, което Избирате инфундибулум, защото, пак ще кажа, тези фотографии, които видях, наистина ме поразиха. Това е едно пренасяне в нещо като научно, фантастично, дистопично бъдеще в рамките на един единствен, вече уникален подлес в България. Невена вие сте. Откъде идва инфундибулум? Инфундибулум е дума, която аз знам още от малка, защото я прочетох в една книга на Кърт Вонегът и ми направи много голямо впечатление. И самият а, феномен инфундибулум е доста интересно нещо. А, книгата се казва Сирените от Титан. Препоръчвам на всички да я прочетат. Много добра книга на Вонегът. Както знаем, той е сатирик, а, също така обича, обожава измислените светове. И този инфундиболум а, запраща човека в а, едно ново време-пространство, където всички видове истина могат да съществуват а, така паралелно едни с други и живеят в хармония, но също време човек изгубва своята материална форма и се превръща в една дълга пружина в а, космоса и се материализира само от време на време, ако някоя планета пресече неговата орбита. И така да е много интересна дума, която Uh, е много странна за заглавие, може би, защото е трудно произносима, но пък решихме, че ще бъде забавно. Точно но... тази дума да изберем. Ами, мисля, че доста отива на това, което видях. Всъщност, подлеза се преоб... преобразява като едно научно, фантастично или дистопично място uh, от... Uh, раз... Разкажете, трябва да направим картина по радиото. Всъщност, едни uh, консерв... консервни кутии, които да. а, излизат, буквално се изливат в други форми, а, излизащи от тези стани или тези ниши, които са плачели за своите афиши. Три измерни а, афиши на, на какво? На нашата цивилизация, превърната да, в кутийки? В освен нишите, има и стаички, които преди са били магазинчета и които сега са празни. И в тези стаечки влизат и излизат едни органични форми, такива триизмерни, които са всъщност покрити с една мозайка от въпросните консервени кутии. Не веда това, това, това, с... да това, може ли да това може ли да оцелее? Може ли да е трайно или вие предполагате, как да кажа, един кратък живот на инсталацията, както често се случва всъщност с арти инсталациите? Ами, доколкото забелязвам, ще успее да постои, защото аз всъщност се правя от 4 месеца в подлеза и така постепенно хората ме наблюдават как я създавам. И мисля, че отчасти по тази причина имат респект към нея и нея много пипат, играят си с нея, думкат по котиите, но това са някакви забави, такива, които... Мисля, че обогатяват цялото нещо. Думкът по котиите, но това не е единствената музика. Фестивала имаше доста сериозно музикално а, звучене, нали така? Музиката беше част от този микрофестивал. Може би тук е момента да кажем няколко думи и за а, още един от музикантите, въвлечени в микрофестивала, Павел Терзийски. Точно така. А, Павел Терзийски го поканих, защото смятам, че неговия неговите изключителни вокални възможности и експерименталната музика, която създава и въобще неговия характер на неговото изкуство. Много добре се вписва в подлеза. Неговото изпълнение беше в подлеза и когато го поканих, всъщност аз го следи от както излезе на сцената. Това са, може би, 15-ти години, но никога не съм го познавала лично, въпреки общите ни приятели. И като се Обадих да се запозная с него и да го поканя, и той каза: Това звучи доста шантаво и точно за това ми харесва и приемам поканата. Ами нека да чуем тогава, нека да чуем нещо на Павел Терзийски. Baby разговора за този микрофестивал в Габрово, в Гаровия подлес на Габрово, който е напълно преобразен, чрез арти... артистичната интервенция на Невена Екимова. При мен в студиото на Хоризонт Долбъд гостува Русина Пенчева, инициаторката на този микрофест на платформата Олеване на креативността. И Тъй като чухме Павел Терзийски, малко преди това чухме Илко Биров, на негова песен и стои въпроса: какви са тези артисти? Това не са обичайните имена, които виждаме на поп-сцената. Откъде и идват и защо смятате, че е важно те да бъдат представени пред публиката? Форматът Микрофест цели да съживи альтернативната култура в Габрово, тъй като тя беше характерна преди няколко десетилетия и беше много активна альтернативната сцена. Но в последно време не бих казала, че е така. В Габрово се случват най-различни културни събития. Дори по време на Микрофеста имаше фестивал на духовата музика, в Севлево имаше голям фестивал на тиквата. Най-разнообразни събития на различни теми, но алтернативната култура Култура не е достатъчно добре а, представена и за това, аз пък съм почитател на това, на тази култура, но тя е твърде нишова, има много малка аудитория и затова, понеже смятам, че е важно този тип артисти, които участват в изданията на Микрофеста да достигнат до повече хора, защото хем не са ги чували, хем да ги открият. Мисля, че откриването на нещо ново, което не си подозирал, че може да ти хареса е много приятно преживяване и за това ги правим на пространства, в които не се очаква да има култура и изкуство от една страна. От друга да подобрим тези пространства, както става дълготрайно с арт-инсталацията на Нивената. Опитваме се да привлечем както... Той е ботиков фестивал, мъничък и се опитваме... Тоест, .е. успяваме да привлечем както. Ам, ам ценители, които вече познават артистите, така и от хора, които са склонни да откриват нови неща, нови преживявания, ново изкуство. И хора, които за първ път всъщност ще имат достъп с съвременното изкуство и няма да влязат в галерия. На практика правите, а, изнасяте галерията и до тези хора. Сега аз виждам, че цялата програма очевидно е с ход свободен, защото Благодаря. всеки би могъл да мине през, през този а, подлез, но за да има свободен достъп до изкуство, а, това означава, че трябва да има друг, други механизми за подкрепа на хората, които го правят това изкуство. Точно има ли ги? Точно Имаме подкрепата на Министерството на културата за втора година. Предишното издание също беше подкрепено от него. А, за втора година не и за поредна а, програма Култура на община Габрово подкрепя инициативите на платформата Capturing Creativity или улавяме творчеството на български. А, много добре се сработваме и те очевидно също бих казала съценители имат вкус в програма Култура, защото а, добре ни възприемат. Аз съм работила и с други общини, с други институции, не навсякъде е така. А, прегръщат идеята ни и ни подкрепят дори да не ни разбират на един етап, защото, признавам си, аз също, а, въпреки че Невена ми представи подробни скици и обяснения, не можех да си представя това, което видях, действително, с подлеза, но просто. Защото за вас имаше е елемент на изненада. А, Невена, а, казахте нещо, което мен ме порази: че хората, може би, ще го пазят, защото са видяли процеса, вашия творчески процес, това как го правите. Колко са тези кенчета, които използвахте за преобразяване на това конкретно пространство, което сигурно има съвсем ясна квадратура? Метър квадрат, е или колко си метър квадратни? Да, мисля, че около 7 или 8 хиляди кенчета влязоха в употреба. Една фабрика, която си сменя дейността вече ни трябваха тези и не ги дари. Аз взех около 10 000, мисля, че около 7-8 000 успях да използвам за цялото нещо. Той подлеза не е малък и има така доста места. Доста мекдан за работа. Така предполагам. И последно, нека да си изясним. Всъщност, има ли времеви граници? Аз а, се чудя този, тази инсталация вътре. Вероятно, ако някой от кенчетата паднат, вие ще може да ги замените. На място сте, там сте, нали? На време. А... Да, мога да ги заменя. Мислим около една година да остане. Аз мисля, че няма нужда от повече, пък и някакси си представям и се надявам това място да продължи да бъде галерия, един вид за нечие изкуство. Това е идеята ви, предполагам, да, да остане като галерия на открито за нечие изкуство, подадена ръка и към, и към следващите а, креатори, така ли, да разбираме? Аз се надявам, да. За това също трябват пари, но нашата община е много... А, така, отворена към културата, бих казала. по мнение. Впрочем, освен тази арт инсталация, която може да бъде видяна и усетена, а, а и чута, има а, саундтрак. саундтрак, който е постижим през мобилно приложение да, и разчителя на, на QR-код. Точно така, на място има QR-код и а, а, Gonzo From The който също беше част от артистите и програмата, той, направ, той е диджей и направи специален плейлист, който може да, да слушате. Той е тематичен, свързан. Докато минавате в въпросния точно подлес. Митка. И там има и читалния за ретрофантастика. Читалнията беше само за откриването. Това е инициатива, която платформата ни... Стартира и второто издание и беше тематична за, за фантастика. Невена подбра заглавията. Имаше, само исках да споделя, че интереса на публиката беше огромен. Вие споменахте, че сте видяли фотографии. Тези фото... Въпреки, че аз съм освен културен продуцент и фотограф, аз все още не съм имала възможността да пусна моите фотографии, но а, интернет. Хората, и Хората са, снимали. Така, са е. снимали. така е. Ами много ви благодаря. Успех пожелавам и наистина подлез за Гаровия подлез в Габрово едно място през което трябва да се мине благодаря на Невена Екимова и на а, Русина Пенчева за участието в хоризонт до